закладає парки й прогульки, але взаміну за ті добродійства немилосердно висисає міську людність, випорожнює каси, вимітає грошові засоби, пустошить ліси і розпродує комунальні землі. Такі патріоти, як Аресельберг, то найліпша покришка для господарки таких клік, особливо тоді, коли вони особисто не заплямлені, а надто мають і вміють піддержувати добрі зносини з усіми впливовими християнами в місті, і в околиці. Ресельберг справді тішився у всіх необмеженим довір'ям. Як урядники, так і дідичі вважали його чоловіком незвичайно розумним, здібним, заслуженим і, безумовно, чесним. Правда, він не жалував кошту, щоб підтримувати свою репутацію. Любив приймати і добре приймати у себе гонораціорів, нещадив їди, а його певниця славилась найліпшими винами. Ресельберг – хоч жит, але порядний чоловік. Говорили про нього поза очі, а деякі додавали побожно. «О, дай нам, Боже, таких жидів як найбільше!» Рафалович не мав великої охоти робити візиту всьому житові-патріотові. Але з усіх боків йому говорено, що випадає піти, і він пішов. Ресельберг прийняв його дуже радо. Представив його своїм дочкам, панам 20-25 літ, убраним досить попросту, але зараженим великопанськими манерами – і швидко в салоні, обвішані дзеркалами і обставлені світами, почалася досить оживлена розмова. Рафалович закинув якось при нагоді, що всі вулиці в місті поназивані іменами польських королів, гетьманів та патріотів, котрі тут ніколи не бували і нічим із цією місцевістю не зв'язані. А ані однісінька назва, ані один напис не нагадує, що це місто лежить на Русі і має якусь руську минувшину. Ресельберг підняв голому мовкінь, котрого заторгано водилами. «Пане, меценас, я чую себе поляком і працюю для польської ідеї». Рафалович заважив, що він шанує всяке щире чуття, але, по його думці, це чуття не повинно заслонювати очей пана бурмістра на існування і управління також другої народності. «Я не знаю жодної Русі», – твердо відповів Ресельберг. «Не знаю і не хочу знати». Я чував, що є якісь руські патріоти. Але де ті повстання, які вони робили за свою національність? Де та кров, яку вони пролили за свій прапор? Де їх мученики? Де їх пророки? Де їх воєводи? Ну, на наші повстання, пане Бурмістр, не дуже лакомтесь, бо хто знає, чи вони смакували би вам іще декому. А щодо наших мучеників, мій Боже, різні бувають мученики. Одні розкривають груди перед карабінами, Інші весь час здвигають ярмоне долі і тихо терплять за свій ідеал. «Ви чу, що ви адвокат», – мовив усміхаючись Ресельберг. «Але, мій пане, мусите знати, що я в тім пункті твердіший, ніж вам здається. Знаєте, я жит, вихований у житівській традиції. Багато треба було труду і праці, і муки, поки зі свого житівства я виламався і набив себе на польське копито. Перебирати себе тепер ще раз на інше на руське копито, даруйте, пане меценас». На це вже в мене нема ані сили, ані часу, ані охоти. Їх розмову перервало прибуття нового гостя, пана маршалка повітового Брикальського, що, буваючи в місті, майже ніколи не пропускав нагоди, щоб загостити до пана бурмістра. Почувши від бурмістра, який гість є у нього в салоні, пан маршалок влетів туди, як бомба, і кинувся до Рафаловича. А, дуже мені приємно, дуже приємно, мовив він, сильно стискаючи адвокатову руку, коли бурміст представив їх одного одному. Я мав уже те щастя пізнати пана меценаса. Дарують пан Маршалок, але якось з деяким заклопотанням відповів Євгеній, чуючи, як у його голові снується якась назва Брикальського, але не можу чи пригадати собі, чи і де він бачився з ним. Отак така рацію, мовив з виразом великої сердечності пан Маршалок. Ми не бачились, але я мав ту приємність відчути вас на своїй шкурі. В голові Рафаловича мигнула блискавка і вияснила все. «Ах, то пан маршалок – властитель Буркотина? А, розумію, що ж дуже мені прикро, що перший мій крок у цьому повіті довів мене до конфлікту з паном маршалком». Євгеній пригадав собі, що дідич, проти котрого він виграв перший у цьому повіті свій процес, називався Брикальський, і все вияснило йому відразу незвичайне привітання молодого маршалка. О, не маєте чого згинятись, прошу дуже. Незвичайно добродушно мовив маршалок. Адвокат і лікар не вибирає собі клієнтів, але йде там, де його кличуть, і показує, що вміє. А я щасливий, що хоч на власну шкоду пізнав такого знаменитого адвоката. О, будьте певні, я далекий від того, щоб мати вам за зле ваше пледуає. Хоч ви там і підмалювали мене трошки, теє-теє. Та та є. Ну, та що там? Дасть Бог при іншій нагоді інакше буде. Одну тільки можу сказати, а ваші клієнти на варті були вашої оборони. Як пан Маршалок все розуміють? Зовсім попросту. Я знаю, ви молодий чоловік, ідеаліст, русин, народолюбець і хлопоман. У вас хлоп, хто святий, а шляхтич, татеран, плантатор, кровопійця. Ну-ну-ну, наперед тішуся, що будете мати нагоду пізнати ближче тих своїх ідеальних хлопів. «Пізнаєте їх, панечко, пізнаєте, а тоді дасть Бог, зійдемося ще і поговоримо». Євгеній думав, було оперечитись, але пан Маршалок не дав йому прийти до слова. «Але, але, пане, меценас?» – мовив він, беручи його за плече, відводячи до вікна. «Жарт на бік». Але коли у мене буде яка-така справа... Знаєте, я шаную всякі переконання, навіть і хлопоманські. Отже, коли у мене буде яка-така справа, що не буде нарушувати ваших хлопоманських поглядів, то можна з нею зголоситись до вас. «Прошу», мовив вклоняючись Рафалович, Прийміть мене в число своїх клієнтів». Сам пан Маршалок сказав перед хвилею, що адвокат і лікар не вибирають собі клієнтів. «Правда, не все і не всюди все справджується», «Бо я справи проти хлопів ніякої не прийму, але у всяких інших справах служу. Пан маршалок ще раз гаряче стиснув його руку, а потім обернувся до господаря дому і почав із ним розмову про якісь повітові справи. Рафалович пробув ще пару хвиль розмовляти з паннами, а потім устав, попрощався і вийшов. Розділ сьомий Старський якось довго не показував до нього, допомігши йому розташуватися в новім помешканні. Рафалович не дуже банував за тим. Та ось раз, виходячи досить пізно з суду, він здебав Старського на вулиці. Все ще перед двома годинами вийшов був із своєї регістратури і, власне, виходив із шинку, де встиг таки добряче підохотитись. Він зернув на Рафаловича якимось непевним поглядом. Зупинився на тротуарі, широко розставивши ноги, і перекрививши лице, і почав промовляти іронічно. «А, меценаси, моральні люди, починають оминати безбожника. Що ж треба послухати Ксюнза Пробша? Та як не послухати, коли промовить до сумління? А вже ж!» Рафалович голосно розреготався. «Ну, справді, акустичне місце. Вже знаєте, що говорив мені Ксюнз Пробошч?» Богу дякувати, живемо не в півниці, і вуха нам не позакладало».